Yeah, Ooh. check. Ooh. My mic sounds fine. My mind's telling me no. <laughs> <laughs> But my body. Känner du redo? Är påflykt, har jag på flyktmansliga livsföret. Vi spelat in. Kan någon göra bara telefonen större i kanske? Ska bara fram frågorna så kör Inte om jag ska ha en Jag hade ju en annorlunda prestation det väl från Emil och framåt. Okay. Så är det liksom så här. Har du någonsin undrat att var <laughs> Sebastianns favoritsvordom med <laughs> <laughs> Då är detta podden för dig. <laughs> Men jag strutar det, vi kör bara Hej och välkomna till Ett nytt avsnitt av Vi firar podcast Dagens gäst Ska vi snart få lära känna Det är vi som vanligt med bästa vännerfrågorna Vad är ditt namn? Sebastian Hedlund Vad är ditt fulla namn? Zebulon Hedlund <laughs> är, det, är det så det uttalas? ja Vad är det för mellannamn då? Har du något? Rune och Lennart <laughs> Förstår för att du vill ville säga det först <laughs> Har du några, något känt smeknamn? Nej, det mesta är Hedlund uh, Familj och Bammenton brukar vara basse uh, Hedda Hedda har jag tyvärr hört <laughs> uh, Online-kretsarna Hulken förr i tiden <laughs> <laughs> Vad är det nu för tid? Online-kretsarna Zebbelon eller Hedlund så, ro, så alltså. rolig gör jag. Eller i Killing Floor, Death by Hellfire. Viktigt att nämna. Yep. Death by Hellfire. Född. Född datum, år, idag eller vad? All of the above. <laughs> 1991, 15 november. I toalätan. <laughs> På Näl. Avdelning. 17C. <laughs> Bor. Åmål, born and raised Ska snart flytta till en lägenhet? Det ska jag fan det 50 meter bort från morsan Beat that. Det får inte bli för lågt <laughs> Nej, måste kunna tvätta någonstans <laughs> Har ni ingen egen tvättstuga? Nej, inte egen alltså... Nej, men ja, ja, ni har ju. Det är gemensamt på 12 lägenheter så. Då är det bättre att gå till mamsen Ja, men det är ju nära och smidigt <laughs> fan, Man slipper skriva upp sig och skit Hårfärg? Ja, brun antar jag Mörkblond brun. Skymte jag lite rött i skägget? Ja, det gör du. <laughs> det är där det kom fram. M mina, mina fjun är också röda. Här <laughs> var lite bronsish skäggfjun. Ja. Du har ju lyssnat på första avsnittet. Du är första gästen efter första avsnittsläppet. Ja. Så du vet kanske vad som kommer nu. Det var väl lite hum över det är det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jaha. Du har med dig en egen Bonacqua, men den får du inte... Den får du dricka ur, men jag vill att du ska välja lite annat här också. Du har att välja mellan Lindemans Apple Lambic Beer, som blev kvar sen inflyttningsfesten. Okej. Okay. Och så, såklart Dansk Paird. Spirit of Ice, det är bara säger alkohol efterfesten. <laughs> Nej, sen har vi en Champis. Mm och en hustler energizer. Ja, det är om min designated rival vill köra och jag får ta någonting. då vill jag gärna prova på den första avföljningen. Lindemans Apple Lambic beer. Ja, exakt. Mm. Får jag är en klunkare. Det får du. Tack. Jag tar. Nej, jag tar en dansk vattel. Det gör du väldigt rätt. I. Så kanske vi kan ha en. Tugan. Uh... Ja, jag har kaffe här bakom mig. <laughs> Ja, då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det ins. <här> då är vi snart tillbaka med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. drycken <här> Häng med Nu skulle jag ju jättegärna vilja ha haft med ljudet Men Sebastian var alldeles för het på gröten här Jag kan uh, Beatboxa upp ett ljud så lät det ungefär Och så här låter färölen Det var Lindemans äppelölen? Det kan ha varit det Mest äppelsmakiga jag har smakat Det här ölen smakar mer äpple och du har än äpple Precis Men en apple a day keeps the doctor away Ja Men ja, den fick godkänt Mm Lite tjejig va? Ja, väldigt tjejig men fortfarande godkänd för att vara tjejig. Eh, och dagen till ära använder vi inte stol till bord som vi har gjort innan. Utan eh, jag har hämtat mina föräldrars gamla LP-spelare och tillhörande högtalare. Så det är det de vi besudlar med öl idag. <laughs> man, man, kan inte, man kan inte besudla saker med öl dock. <laughs> den är väl nice. jag försökte få igång den förut. Men den vill inte starta. Eller läpa jag, jag, får, jag måste bara stifta på det. Du får prova baklänge så kommer du fram något. Arv. Alltså. <laughs> mm. Då har vi kommit fram till det tredje fasta inslaget som heter Så minns vi, Sebastian Hedlund. Mm. Det går ut på att jag berättar typ mitt första minne av dig. Mm. Kanske ett minne som sticker ut. Och mitt första minne med dig, eller av dig är nog en sån här skolfotbollsturnering okay. <laughs> När uh, jag gick i femman eller sexan mm. Och du då, femman sexan fast på Rödsbergsskolan mm. Och uh, det var clash of the classes <laughs> Och då minns jag att du var en, uh, en störig jävel <laughs> När vi mötte sex c Ja ja Och uh, du var väldigt kaxig där på planen Det här var på Hannebole man minns rätt Ja mm. mm. Planen längst bort mot Helispåret Ja, precis <laughs> Och du hade din Hade du Fredrik i då? Nej, det var Erik som hade Ja just friland. det. Men du hade något rött i året Eller var det bara din naturliga hovfärg kanske? <laughs> <laughs> ja, det var nog bara Ja, det kommer jag ihåg mm. Men Ja, inte så mycket mer så Bara att du var, du var väldigt hög Ja <laughs> <laughs> um, Jag minns inte vilka som vann heller Nej, inte jag heller uh, vi var väl ganska jämna, tror jag. 6A. Ja. Vi var ganska jämna, tror jag, i sportssammanhang överlag i våra klasser. Ja. ja, jag försöker tänka vilka som var i min klass. Jag vet inte, typ Adam Tingberg. Och... <laughs> <laughs> ja, men jag hade... Vad kallade jag för stölla? Jocke Skog. Den <laughs> <laughs> jämnar ut sig. <laughs> ja, men ett litet... Lite bättre minne då Jag fick tänka på säga specifikt minne Men jag kom bara att tänka på, på alla fester i Birgittas förra lägenhet, mm. där növer bio ja. Och hur härligt det var typ Att öppna fönstret och sätta sig på Biotaket mm. Och bara skrika och spotta åt honom <laughs> Tills polisen Kom förbi ja. och skjutsade in oss Det var jävligt härligt ja. Jag saknar istället som fan alltså Det var jävligt stort Mm för två persien 4 på 117 kvadrat. Det gjorde hon bra. Det gjorde hon. Vi går vidare med bästa vännerfrågorna. Yeah. Sebastian Hedlund, 24 år, snart fildar 25. Yes. Vad var ditt favoritämne i skolan? Uh, ja, det varierar ju från skola till skola, lärare till lärare. Så vissa ämnen man inte är så intresserad av kan ändå vara jävligt nice, tack vare en viss lärare. Ska vi gå igenom skola? För skola, vilket som var favoriten. För Rösparkskolan spelar inte stor roll, för det hade man ju i stort sett samma läge till all skit. Kristneberg ja. får ju ändå, biologi och kemi och fysik får ju ändå en, vad heter det? Honorable, honorable mention. Ja, precis. Tack vare Anders Hedin. Och alla hans jävla stories. <laughs> han, han var ju en tickande bomb. Han var ju det. Och det, det var väl... Det var väl inte mer rätten än att skulle hålla på med kemi då? Nej, Jag de kan det <laughs> ja, exakt. Och även fysik på det. Men Kristneberg, det faller nog... Eh... Ja, men det är nog fan idrotten ändå. Även fast vi hade den där jävla subban Kerstin Skog. Så... <laughs> det är ju ändå det. Hur dålig hon än var så är det ändå kul att springa kring och vad dem Ja, få utlopp. Ja, precis. För sina tonårsaggressioner, <laughs> exakt. Exakt. <laughs> Sen Carlberg. Sen ja. Det var väl ingen lärare som stack ut lika mycket som Anders. Det var ingen lärare som man tänkte att gör fel idag, då är jag död. Det är ingen lärare på Carlberg som du skulle kunna tänka dig att ringa på juldagen nu. Det är väl Om det är någon så är det ju i sådana fall eh, Ane Skoland. <laughs> det var ju ändå en... Det är ju kvinnan som got away, så att säga. <laughs> Men... Eh, Ja, jag hade ju henne i Matte A Och sen i engelska A och C tror blir. Och hon var ju faktiskt Så jävla underbar Så hon gjorde ju, även fast jag inte tyckte om Matte men Hon är nämnd tidigare i den här podden Ja, det är tuffande Nej <laughs> eh, men så hon fyllde ju den skiten Men det är även samma här Jag tar eh, idrott här också Just för att jag är sportslig av mig och tack vare att vi gjorde våra idrottslektioner eh, anarkatiska. Där eh, Christer Rydholm inte hade en eh, chans mot oss. Vi sa vill, vi ville göra och han kunde inte säga emot. Vilken jävla väl. <laughs> ja. Jag gillar det den måttet ändå på hur mycket man gillar en lärare mm. och man kan ringa... Ringa till dem på juldagen. Det är hur det mycket man gillar. Det där. Ja. Han blir glad när vi gjorde det också. Aha, ja, har jag. Han lever nog för den skiten. Ja, helt underbart alltså. alltså julklappsspel. Det är det bästa. Ja. Vad är din favoritfärg? Det varje på vad det ska vara på. Men jag är ju typen dark av mig. Så det är nog svart ändå. Om, om du ska ha en snygg gamer tag, Vad ska det vara för färr? Okay. Den är ju eh, Svart med neongröna detaljer. I feel you. Yeah. <laughs> svart och neongröna. Alltså. <laughs> Japp. Favoritmat. Um, det är nog fan en stor jävla köttbete. Lite blodig med eh, typ en jävla Crispig potatis potatisform och någon gosös. Skiten ska fan smälta i munnen. Exakt. Du ska bara kunna lägga det på tuggad. Ja. Du ska ungefär. bara bli mm. Och så gärna typ en Heineken till det. Då mår man. <laughs> Taget rätt ur isbadet. <laughs> Favoritfilm? Um, det tänkte jag faktiskt på på vägen upp här. När jag, jag tänkte på ex Mm. Han dorde fram och tillbaka som fan där Och slutade väl på, vad Usual Suspects va? Jag vet inte vilket han låste in Men han hade mm. både Shawshank och Usual ja, Suspects Ja, precis um, Båda de ju högt upp mina listor Usual Suspects har ju krött upp sig till en Trea vid flera tillfällen På min topp fem lista mm. Men skulle jag säga, i dagsläget så kan det vara Ett döttlopp Mellan tre filmer Får jag gissa? Ja, är två av de Franchisefilmer en av dem är... Då är du frågan vilken Sagna Ringe-film som ligger där. <laughs> Fast jag tänker så att... <laughs> de är en film? Ja, jag vill inte välja en av dem. Okej, okay, men då är det ju Sagna -Ringe filmerna Ja, det är ju en av de här tre på det döda loppet. Alltså, jag tänker tre som inte är franchise. Mm. Då är det Sagna äh, Into the Wild och... Äh, och, och, och när lammen tyst mm. äh, Och det är ju väldigt... De är ganska olika, de här tre filmerna. Nej. Det enda som något av dem har gemensamt är att det är mycket äventyr i Sogna Ringen och mycket äventyr i the Wild, men det är fortfarande så sjukt annorlunda. Men skulle jag säga att något sticker ut idag lite mer än de andra så är det nog fan ingen. Mm. Men det är med HF Det är lite fustig att du tar det som en... Alltså? Nej. Uh, jag godkänner det. Ja, Det skulle ju faktiskt vara en lång film först. Trivia! <laughs> Trivia! Var det en lång som i typ 6 timmar då? Nej, det skulle vara en lång på typ 9 timmar men Så. de kom på det sen att nah, det funkar väl inte riktigt. Det är svårt på bio. att visa den på bio ja, och tjäna in pengar. verkligen. <laughs> Så de gjorde rätt val där. Ja, jag tror det. fast fanns vi vänta tre år. favoritserie <laughs> på tv? Uh, det tord och Elvara uh, rädderiet ändå. Ja. Du och Henke Petron. Vi <laughs> kan <här> samlas och <laughs> Ställa till en rederiet kväll. Exakt. Nej men det är äh, Antingen Battle Brothers Eller Game of Thrones Men det är nog Game of Thrones överlag mm. Men det är ju samtidigt svårt att välja den När det inte är klart Men jag har svårt att tro att det Kan bli något sämre egentligen mm. Jag tog Game of Thrones Ja, jag vill ha en här i mapa <laughs> <laughs> uh, Ja, vi kan gå vidare Yes. favoritlåt just nu eller of all time? Just nu finns det någon låt som jag köttar i sönder. Nej, det är nog ingenting just nu. Jag har fått en liten svänga de senaste att Jag lyssnar på väldigt mycket gammal musik. Jag gjorde en lista på Spotify som heter det Better bättre mm. Där jag tog inte någon låt gjorde efter 80. Mm. Så jag är en sån sånt moment mm. nu men Uh, favoritlåt uh, Det är antingen Tråkiga svaret på Rhapsody <laughs> Eller uh, är faktiskt oceans med John Butler båda, båda är väldigt okompatibla till att klippa in i slutet Känner jag <laughs> <laughs> Så jag tar någon annan Som kan klippas in You'll be in my heart med Phil Collins Från Tarsan Där har du det Där har jag det den här i slutet. <laughs> disney musik är ju <laughs> the bomb. Mm. Jag älskar låtarna i uh, Basil -mus. <laughs> Jag kommer faktiskt inte ihåg dem. Jag, kommer ihåg att jag var helt besatt av Basil Mouse när jag var för min kusin hade den hemma på VHS mm. och han bor i kiss namn det kanske en gång varannan månad och vi köttar i söndag en jävla film varje varje gång. Jag, Men... jag vill bara for my own pleasure ska vi klippa in. Uh, Rottingham låten nu. Mm. Den kommer här. Mm. Vilken bete. Fantastiskt. Vi går vidare. Har du något motto eller en catchphrase? Bazinga. Är du tödt det skulle? <laughs> Nej <laughs> um, Vad fan um, Vad fan Jag tänkte på det där. Jo det, det kan vara lite kanske det att Någon säger typ att uh, Vi måste göra det här Vi, vi ska aldrig göra så, så Säger säga alltid uh, Aldrig ett starkt ord Måste ett, all, måste ett starkt ord mm. Typ sån skit håller jag på med just nu Lisa är ett väldigt bra offer för det Tyvärr <laughs> Ja. Det, jag godkänner det. Ja. Uh -huh. Catch me. <laughs> <laughs> jag tycker om. Vad är för du var? Hur generell du vill. Som du hörde i Eriks intervju så var det ost. Som ost, han ost är inte dumt. Jag tycker om mat också. Mat och dataspel. <laughs> Något specifikt dataspel som du brinner för? Det är när du klickar bajs. Vad heter det? <laughs> det är kak och cookie-klickar. Ja. <laughs> uh, att jag brinner för... Det är väl inget jag spelar just nu, men som jag ska säga mitt all-time-favorite dataspel så... Vad uh, uh, uh, uh, uh, kan det snubbla in på? Fan, frågan om det inte är Skyrim alltså. Mm. Har du Den. moddat det Beyond... beyond jag jag har ju testat det här mod it until you break it. Mm. Jag lyckades faktiskt break it för några månader sen Så jag fick ju ta bort några mods. Men jag tror jag ligger uppe i 125 mods just nu. Jag vet inte om vi pratar om det då när du berättar det här för mig. Men har du en mod när de har gigantiska kukar? Nej. Jag har tyvärr inte. Huddick-mod. <coughs> inte funnit modet att ha den. Okay. Och jag har heller inte fått tummen nu och ha. Alla drakar blir Thomas the Tank Engine. <laughs> Så alltså jag får fixa det nästa, nästa spelomgång. Huge Cucks och Thomas the Tank Engine. <laughs> Exakt. Det är bara då jag skulle använda för. jag hade det. <laughs> ja. Jag tycker inte om... Politik. <laughs> då är vi nöjda där. <laughs> jag ska inte gå in på något mer. <laughs> Du verkar väldigt hatisk just nu. Ja. Så vi går snabbt vidare med Jag vill ha chans på och ignorera att din flickvän sitter i rummet. 14-åriga Sebastian hade inte tvekat en millisekund på att säga Lina Staff. <skratt> Eller även Pamländer som på den tiden antagligen. 14-åriga Pamländer som. <skratt> antagligen. Nej. Ja. <laughs> Mitt drömyrke är Porgskådespelare uh, Eller dataspelstester. <laughs> De går väl hand i hand va <laughs> <laughs> ja, det, det är det man väljer du, När du går drömyrkesutbildningen uh -huh. Så i sista När du ska fokusera dig på en inriktning mm. Då är det ju någon av dem du kan välja <laughs> Ja precis <laughs> uh, ja. Har du en uh, Swing it past your knees det <laughs> är inte det man behöver Eller bara alltså, stamina man behöver Grejen är att Du behandlar det som politik Det här är seriösa frågor inte, inte vem som ska styra landet Det här är seriösa frågor Och Jag har märkt i mina dagar Av pågåsöfande Att har man inte lika stor Snase som alla andra Eller som de femsta i branschen så brukar de med mindre snase göra Analt faktiskt För de flesta kanske tjejerna som måste ta den där The more you know The more you know <laughs> Har du någon gång brutit mot lagen? Tyvärr Nej Tror att det är en sekund på <laughs> Det kan väl vara så att jag har gjort det Ett x antal gånger Exempel Mm, ja, jag kommer ihåg som liten När jag gick runt och snodde puttekuler på Konsum <laughs> Slet sönder med påsen och stoppa i fickan Annars är jag ganska glad att köra Några kilometer över fartgränsen mm. Mm. Inte jättemycket över det är så att man ja, det, är, och... det är på snudd <laughs> ja. Och det är bara en nedförspacka För jag är inte beredd på det då <laughs> <laughs> <laughs> um, Sen kan det väl ha varit en annan gång Jag har varit arresterad för uh, offentlig uh, offentlig urinering mm. samtidigt som jag innehav kanske 50 ppm eller något sånt. Så det. Hamnar du i Ja, jag vaknar upp dagen efter i fyllisäl i Malmö då. Var det här i Åmål? Ja. <laughs> Precis. Ja. Um, har du någon favoritsvordom? Jag vet inte men uh, det är kul att skrika rövsvett om det nu räknas som svordom. Det är det. Det är kul att skrika det. Mm. <laughs> men det är inte så. är inte, det är inte, sån, det är inte sån Nej, det ligger brutalt som att vråla ut ett påhittat könsord och liknande. Men. Han skrika kuk och fitta har ju hänt. Det kan hända den bästa. Ja. <laughs> det här visste du inte om mig. <clears throat> uh, Okej. Okay. Det är väl att. Uh, när jag föddes. Så föddes jag med en annan åkomma Och då hörde jag att jag hade min Blindtarm låg i pungen Så den var stor Som en vuxen mans näve Ungefär Den är tyvärr inte kvar Som jag kan stoltera mig som Eriks kända pung men... Så den togs bort Efter två veckor ungefär men ja Blindtarmen eller pungen <laughs> blindtimern ur pungen. Av någon jävla anledning så satte de in blindtimern i mig igen sen. Har du kvar det? Ja, jag trodde ju... <laughs> det är en besvikelse. Jag trodde under många år att jag var blindtimelös men nej, de körde in skiten igen. <laughs> så det är en stor besvikelse. Jag gillar att det är andra så här, stora pung svaret <laughs> jag får på den här. <laughs> ja, vi hade ju en, en förfäst hemma hos dig i gamla lägenheten för något år sedan när, av någon anledning alla Snapchatade en bild på sin pung till varandra. Ja, så... Ja, jag har också en pungåkomma. Jag har ju... Den vänstra pungkunnan är ju, hänger ju lägre ner. <laughs> bara, den högra är Det är ju därifrån smeknandet LBL kommer från. Jaha. Left, left ball, ball lower. Lång. Ja. <laughs> ja Nog om min pung. Nu går vi vidare. A left ball lazy. <laughs> jag ångrar att jag... Uh, jag ångrar att jag flyttade i Kirkskuna på grund av en utbildning jag inte ville gå men samtidigt så ångrar jag inte att jag flyttade i Kirkskuna. För det var ett sjukt roligt år och det var jävligt kul att bo ensam men samtidigt kul att jag fick nya kompisar bo där med fyra bör kompisar och ja, jag ångrar egentligen bara utbildningen av valde där mm. som jag kom på efter bara några månader att jag ja, det var inte det. Jag ville göra helt enkelt men då kom du på den briljanta idén att stanna kvar i Karlskrona och gå på CSL. Exakt. <laughs> och sitta hemma. <laughs> Exakt. <laughs> eh, men jag var ju faktiskt uppskriven i... Jag gick ju ganska snabbt till arbetsmedlen där. Mm. Och, för jag blev ju snabbt eh, Jag stan väldigt snabbt och tänkte att det kan ju vara någonting det här. Så om jag hade fått ett jobb så hade det ju kunnat bli någonting. Men jag tog min chans och chansen knullade mig tillbaka. <laughs> Ja. Jag ångrar att jag inte Jag ångrar att jag inte Att jag inte lärde mig franska <här> <här> När jag läste franska i sjuan Under Heidis Under Heidis härjavälder är, är det Heidis som gick in i väggen? Är det samma Heidis? Vem var det som gick in i väggen? Jag hade Nilsson Den världskända Heidi Nilsson Ja men det var nog hon ja, ja. någon, någon Heidi som gick in i väggen Hon känns väldigt gå in i väggen kompatibel mm. Så ja, antagligen. Ja. Uh, Volo Vukushi. Avec quoi? Varför älskar folk dig? För att jag alltid bjuder på öl <laughs> Det är en bra egenskap att ha. Ja. Är den medfödd? Det kom nog ungefär samtidigt som jag tog bort pungen, tror jag. Givmiljö. <laughs> <G -mildhet. laughs> Så satt inte i pungen. <laughs> Varför hatar folk dig? För att de, de som hatar mig får ingen öl. Så enkelt är det. Jag ger öl till de som ger mig nöje i livet. Du är en slags Robin Hood skulle jag säga. <laughs> du ger till dem behövande. Helt enkelt. Men jag tar inte från någon annan Aha. så ofta. <laughs> Då kan jag erkänna en sak att du tog en öl av mig i helgen. Det är fullt möjligt. Jag var lite nyktighetsberövad. Ja, det såg jag. I mitt försvar så har jag bjudit dig på öl en gång förut. <laughs> det är no hard feelings. Nej, tack. <laughs> Då har vi kommit till den sista bästa vännerfrågan. Mm. Och det är hur vill du dö? På ett slagfält med svärd i handen. På så här äh, livear event <laughs> Precis, där vi uppspelar slaget om Helmsklyfta. Ah. Oh. Ja. Jag kan tänka mig att jag spelar Haldir of the Elves. Exakt. Du <laughs> inte Lindes spelare <laughs> <laughs> okay då. Okej uh, då. det dör ingen annan huvudperson där va. Uh, okej, okay, jag kan jag kan vara Eomer på Pelennor Field. Men han dör inte. Eomer? Nej. Uh, uh, Kungfärn över uh, roll. Tio den. ja. För jag menar, har man dött ett sånt bra speech och bara rider in och, och sen ska rida ner massa mammutar, mm. så känner jag att de har man gjort sin ko i livet. Uh, för att, kan jag få ett smakprov av det talet. <laughs> uh, du, du kan få välja antingen det talet eller det Aragån säger vid. Uh, The black gate. det kan jag ha lite bättre. Jag kommer säga och den säger mest jag kommer vara att de skriker död innan de rider in. Mm. Aragorn säger lite. Aragorn Aragorn. Jag kommer ihåg på en nyår hemma hos Johan Sjärvik. Mm. Så du var på det berget bakom hans mamma. Mm. Så stod vi där uppe på ett Fast. Det var ju då vi kallade vårt, vårt gäng för. Typ, Tempelrunkerorden Ja, Tempelrunkerorden Så rår det typ såhär uh, The day will come when the age of runkers will fall <laughs> <laughs> But it is not this day <laughs> Ja, oh, vi skulle gå ut som uh, Motherfucking Theoden Ja yeah. hade, hade Aragorn dött Vid svarta porten Som trivia var tänkt innan Du är full av trivia då Ja yeah. Man. Då hade du velat ha varit eh, Aragon istället Självklart ja. Då har det blivit dags för det sista inslaget Som är en sammanfattande låt Där jag, Kristoffer Saltberg Spelar en cover på en känd låt Eller känd bör det inte vara men um, Som jag tycker sammanfattar Dig som person okay. Låten jag har valt är LMFAO's Shots <laughs> Det är klokka Och uh, ja, vi ska bara mycka upp här så kommer den The ladies love us When we shots They need an excuse To suck our cocks We came to get crunk And how about you We came to party rock Everybody it's on Everybody go shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots everybody at the shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots shots everybody Lemon drops, buttery nipples, yellow shots, kamikaze, three wise men, fuck all that shit, give me some gin. Ja, det var det hele. Carlos. Då säger vi så. Tack away. hej. Hej Come stop crying